ظهور تاریخ اقسام مرااتب اهميت او امور کي بيان شهو مخکې چې گمنو هغه بيان شهو په دې ډول د عملي قولو چې انسان په توحيد باندې مکلف دی در انسان سه زیمواره جوری گی در آقیه در زیمواره پیت بار بندی در مکلف چه سه زیمواره جوری گی در توحید قسمونه چی دی؟ قسمونه در توحید نو آغا دری قسمونه دی که کلی انسان توحید اومانی اللہ رب العزت چرا سنگ منگوئے اواغ شانتی اومانی وددو یوز مداری جوری گی توحید کل عبادت سی عبادت او اطاعات کی ماللہ رب العزت تن تنہا گڑی دا عبادت مانے خاص احترام او تعظیمات الہیدی چه دا غیر شاعتا دا علم و دا عقید تصرف عقیده وی ها غا تازیم چه غاق عقیده دا علم و دا تصرف وی ما غا تازیم بس صرف دا چاوی دا اللہ دویم عبادت پا مانا دا اطراعات مطلقه لی ما هم صرف او صرف د اللہ وی دا, دا توحید فیل عبادت یا وځي ما علي مکلف دا جوړيږي چې کله عقيده کې توحيد راوي او د د عمل کې هم څه وي توحيدي صرف او صرف غلامي به هم د الله وي عبادت هم د الله او حکومت هم د چا د الله توحيد ته عبادت عبادت ماوي تعظيمات الہیه او اطاعت مطلقه دا و صرف او صرف دا الله تعالی زمہ ذمہ داری اغه توحید تل اراده و طلب توحید تل طلبی و اراده د دې عبادت نو مقصود صرف الله رضا کوول وی د دې اطاعت نو مقصود صرف الله رضا کوول دنیا دنیا دنیا خصيصہ هغه ورځو مقصود نوي عبادت پد دنیا د پاره نه کوي د الله قانون باندې د دنیا د پاره باندې وي د الله د رضا د پاره وي اگر چې دونیایي مفادات کولم الله ور کوي هر څو بوله الله ور کوي هو مقصود د دبا صرف د الله رضا وي توحید تلبی والاراده توحید تعالی وی ول پیر ازا د پیر ازا صرف مقصود به صرف الله وی یعنی صرف د الله عبادت پکې او صرف د الله د رضا ده پاره وکې اولانه زم دوه زیشو صرف د الله عبادت پکې او صرف د الله د رضا ده پاره وکې د دوونه دیا کناغو دوه مانو صرف د عبادت کوه صرف تعالی کوه وشوی دعوال شرک جلی رد شو او دویم شرک خفیص شو رد شو چریاش و اغرد شو درعو مرتبلا توحید المحبت توحید المحبت تو. شی محبوب و مقصود دا عبادت نو اللہ وی اللہ رب و پر دا محبوبی یعنی دا عبادت دا رسیدي مرتبی د احسان دا دا عبادت پر رسیدي مرتبه دا چاته یا احسان تا مرتبی دا مرتبه دا چاته یا احسان دا پر شوق باندې پمین باندې با دا عبادت کړي او نور تعلقات هغه رسولانه ختم کړي محبوب بصرف صرف الله تعالی وی یوازې الله مو وی د توحید باراتب وی توحید سری عبارت یعنی اول ده توحید اعتقادی عقیده کرا زړه کې یو مانو اوس توحید ته عبادت بیا ور توحید ته طلب بیا ور بسيطه توحید ته محبت دا په برابر باندې بوځي دا د مرتبه د احسان پر سوال د دې mehnat چې کوم نو هغه پکار دي دا ټول توحیدو نو نقولو فی توحید الله منګا خبره کو دا الله ر توحید بارے او نقول سره راو چې سره د خپل خبره نکوه د خپل خبره کوم منافقون کوي متقیدن من مغ د دې د زړه نسل رول کیو عقیده یعنی زمون زړه تاړل بچا پوره دي وا الله ربو لز پوره دي دا الله په توحید پوره زمون زړه تاړل شوی دي به توفیق الله تعالی دا الله په توفیق باندې په توفیق د باري طالبانه یعنی الله رب ول عزت مونږ لا دا توفیق راکړل دا قرآن مجید کې لا تزکو ان توسقوم ځان پاک پاک مکووي بدوي چې لکم مونږ واهدين او مونږه اقيدره توحيد لرو مځه کې لګ ځان صفات راتو نو دور بسې د ایرق ذکر کوبي توفيق چې دا زمونږه دا اسباب الله د خیر په ترف استعمال کړي دي دا الله کړي دي اسباب ال عمره کړل او بیا اسباب په ترف د خیروم شو شو استعمال شو دته توفیق ویل کیږي څو ته ویل کیږي توفیق ویل کیږي جال او اسباب ال عبد موافقا للمطلوب الخير ګرځول د اسباب د عبد موافق د مطلوب خیر د توفیق الله تعالی اوولانه خبره باغی کی ذکر کئ ان الله تعالی واحد لہو اللہ تعالی لا شریک له الله تعالی په زات او یک یو کی یودے په زات او صفات یو کی یودے لا شریک له نشتر شریک ده غلرا نه ذات کې او نه په صفات کې نه ذات کې او نه بچا کې صفات کې ن الله رب العزت وحدانیت الله رب العزت ان الله تعالى تاسو وای دا الله لفظ سي دي دا علم نه نو علم کې خدای بل احتمال نوي ګرنه د بیا ور پسې دا واحد سم مطلب دی الله خاصم زو شو واحد دا واحدون رب سراوند دا اشاره دا وحدت په صفات تا چې الله په صفاتو کې یک کی دی الله صفاتو کې کی یو کیو ده دا صفاتو مسळा ډېرا هغه مسळा پدې کې خلک چې کوم ورو غړور شي دي دا, دا الله رب ذات صفات منل یو چې کومنه نو دا الله رب ذات صفات منل لي چې ده الله نته پيز دا بغیر د صفاتو د منلو نه حاصله ای د الله نه د فیز د حاصله اولو ذریات هغه صفات دي د الله معرفت پی جندل فرض دي د الله معرفت او د الله پی جندل او صدا فرز دا واګه بغیر د صفاتو نه کېدل نشي درې بنده به الله سره تعلق قائمه ای په د باندې چې الله سره تعلق قایميږي دا غیر ذریه صفات دي غیر ذریه صفات دي په دې وجنه صفات پیژندل په جندل ضروری دي صفات پیژندل ضروری دي خبر ولرای نالا ربول صفات یو چې کمنو صفات نفسيه دي صفات ذم دي صفاتي سلبيہ او دریم دي صفاتي مانیہ او سلوورم دي صفاتي مانویہ صفات, صفات نفسیہ هغه وجود د باری تعالی دے وجود د باری تعالی د صفات ذاتیه صفات نفسیہ دي دویم چه گمدن و صفات سلبیه دی چه دا غیر مفهوم که سالب دی لکه قدیم شو قیدم بقا قیدم شو بقا شو دارنگی وحدانیت شو قیدم شو بقا شو شو وجوب شو دا صفاتون دی سلبیه دغه ربي په هر یو کې چې کم دی نو قدیم هغه ته وایي چې غیر مسبوق وي ادم باقي هغه ته وایي چې غبان ادم ناراضي دارنګي وحدانيت سلب الشريك ادمو الشريك چې هغه سره څه نوي شريك نوي سنوي شريك نوي او سلب الحوادث بل بلش بل صفات سلب حوادث چې دالانه حوادث او تغیرات نه کا کار دام په سلب صفات سلبیو کې د الله دی چې له کله سوي جوهرنو له سوي جسمینو له سوي عارضین سلب حوادث صفات د صفات سلبیو لکه دریم څخه مننو صفات معانیي آغا چه کم دنو مانی دی لکا علم قدرت حیات سمع بسر دا چه کم بابادی و مسادر دی کم بابادی و سو چه دی مسادر دی سالورم چه ده ما نبیه دی چه ده دی مسادر مشتقات الله لرسابت کی لکا عالم سمیعن بصیرن حی قدیرن دا چکم دنو اتدی یا ور دا اللہ لرسابی طول دا مشتقات چکم دنو اللہ لروایل دا دا اللہ رب العزت صفات طول منل تاسوی سلم کی ببلا طریقہ وائی یو دی صفات حقیقیہ دو حقیقیہ محضہ دو ام دی حقیقیہ ذات و او در ام دی زافیہ محضا حقیقیہ محضا چرا غیب مفهوم کې چې جکمدنو نسبت او اضافت نوی او دا غیب ذت فاللہ کے نقصانی اغیب اجکمدنو سوی ذاتیہ حقیقیہ دو دی حقیقیہ ذات و لضافت دی حقیقیقو بل حاشیہ واری لکا علم معلوم سکئی واری سمع مسموع واری دا دی صفات حقیقیق خوزاتو اضافت تی ایرددی پا مفہوم که بل را دي در ایم اضافه اضافیم احضار الله دا اللہو دا بند پا کی نسبت وی لکا احیاء اماتت ترزیق تاس نورم بلا و صافتی اعزاز اضلال دا چه کمدن اضافیت دی محضر دی تا دیزت چه کمدن او پا اللہ کے نقصان الله لیکن احیادا اللہ صفت دی ماتا تم دیچا صفت دی اعزازم دا اللہ صفت دی اضلالیم صفت دی ترزیقن دا اللہ صفت دی تقدیر دی. رزق زیادتاولا و رزق کمال دواله د الله صفات دا نالا رب ال صفات منلی نو یو دا ټول صفات د الله منلی شاول الله رحمه الله تعالی وی د الله د صفات مبارک قاعده دادا چې الله رب ال عزت ټول کمه د کائنات کې چاته تکم کمال خاري چې کائنات کې تا تکم کمال خاري دا کمال الله له معنا دا کمال الله له معنا وسرد خبره معنا چې دا د مخلوق دا چي دی نو الله له دا صفت د خدا څخه له څه کم اسلی سمه ته نو سم الله له معنا هر مخلوق به ځنه حيات پیژې د حات الله لوه خو د مخلوق پشان د دا سره تک کووه چې دا ټول کمالات حالات الله لدي او د پشان دی او بل دا مطهدي او دا الله غ غیرې سری غیرې محدود دي چې به مخلوق کې کم حب دی او کم نقصان دی د د غ نه الله پاکو ګړه مقاده غ دا و چو دې مخلوق کې کوم عیب دي او کوم نقصان دي او الله دا غي نه څو غणा پاک غणा دا ټول کائنات تسبیح وې او تحمید وې دا لري کائنات تسبیح ده تسبیح او سې تحمید د دې وجنه دا کليمه الله ته ډېر خوذا کليمتان حبیبتان للرحمن سبحان الله دا ذا ذکور چې دا ټول کائنات دا تسبیح او تحمید ده دا کائنات کمالات هم د چاخی دا الله خې او دا الله تنزیحات هم خې چې دا الله کله کائنات کې دا نقصانات نه وي نو مونږه دا الله نه شو بي جندل دلتا عدم رازي دا الله په جانب کې عدم نشته دلتا تغیر رازي دا الله په جانب کې تغیر نشته دلتا خوب راضی دا الله په جانب کې خوب نشته دلتا بدن کې سستی رازي دا الله په جانب کې نشته نو دا طول اللہ تی پاک ہوگانا نو دا دو چه کمدنو شاس بوی نو یو پا کیدا شوا چه دا اللہ رب بلدد صفت پا دا مخلوق پا شانتی نوی نو صفات با منی یو صفات با یو فرق باطلاو چه آغای چه کمدنو صفات نمانل صفات نمانل ناغم معطلو سو گو الله چې ګراو الله رب العزت له صفات منل دیم چې ګمنده نو داسیو چې الله له رب العزت له صفات منل په د مخلوق د صفاتو بشانتي اچھا مخلوق د صفاتو بشانتي دغه ګمنده نو مشبهه او مجسمه چې الله له جسم ثابت او او الله د مخلوق په شانتي ګرنو مشبها مؤتتغه مجسمه چې الله له تشبيه ثابت هي او الله ز مخلوق مشان غني سب شان دي غني مخلوق فشار دي حافظ ابن قیم رحم الله عزای کی ذکر کړی دي چې ان لا لسنا نشبحو بشئ من چا تشره مشابه كون الله تشره مشابه كون نه فَإِنَّ الْمُشَبِّهًا يَعْبُدُ الصَّنَمَ ذکا مشابه چې دې د صنم څخه بندگی کوي د مخلوق پښانتې الله غړي د صنم بندگی کوي او مونږ د الله رب العزت صفات, صفات و انکار نکړو ذکا فَإِنَّ الْمُعْتِلَةَ يَعْبُدُ الْمَعْظُومَ معتله چې د مونږ د صفاتو راغې د نسي غالت کوي اچھا عبادت کی دو نش او دا آجت سکے عبادت کی نو دا ددوارو نجکم دیرو ببائی کا جی نبد صفات و بجانب کے تعتیلی اور نبد صفات و بجانب کسی بھی تشبیح بھی نو ان اللہ تعالیٰ واحد اللہ رب العزت یک کی او دے یک کی او دے لا شریک لہو اللہ سر شریک وی صدار نشتہ شیک صدار الله سره نشته نه پهاد کې نه په صفااتو کې نه ووقو خوکې د باربارتیر شو نه الله سره فزاد کې شریکشته نه په صفاو کې شیکشته او نه د الله په حوق خو کې الله سره سوو شیک کو صدار او نشته د الله شیک لهغو الله سره سووک شیک نشته والله ش او ممسلهغو او نه د الله غ د شوکشته د الله تشبی منګ و که نه لیسه کمیس لیی شیعون نا اللہ خونتا کی نشت ای برتر از خیال و قیاس و گمان وهم وازار چه گفتا اند شنیده دی مخوان دیم دفتر تمام و گشت و با پایا رسید و عمر ما آنچه در وصف اول تو مان دیم ما اللہ رب رزت زمون دی برتر دی ولا شیع امیس لحو امامن تیمیار رحمه اللہ تعالی یعوزائی که ذکر گئی چه کچر د یو سڑی د الله د سمع او د الله رب ال عزت د غونو بیان کو د الله د سمع او د بصاری سگاو بیان کو ا د په کو کلاس کی خولو چه الله ای اوری داس کلاس خود خول الله ای بینی داس کلاس کی خول په چه په کمان دام لاس کٹکل یا غاندام او یا د الله اس کٹکولش زګه د په دسر تشبیہ ورګا زنه مقاریز جذبات کی راشی وي ان القلوب ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن زلول چې کمونو د الله د دوه ترمیان تر ميان زه دي ناغه په جذبه کې راشي نو کوتي دا چې وي يقلبها كيف يشاء دا تشبيه ده دا تشبيه ده دا الله صفات بیان نه په قوتو به اشاره نه کوي په قوتو به اشاره نه کوي دا تشبيه دې ته ساتل پکړ دي نوالا شئ امیس لحو لالا رب و لذت پشان دیر سوک نشتا لیسا که ذاتی هی ذاتون ولا که صفتی هی صفتون لالا ذات زات صفت صفت دا دا زاد غند زات نشتا لالا صفات صفت نشتا شئ الله کم زان لصفتو نا ثابت کردی اغا اللہ لہو مانا شئ کمی ده ذان نا نفی کردی اغا اللہ نا نفی کرد او چد کم نقل پاتشوی دی دا غی نتقل سشا پاتشوی د ولاش امیس لحو آنشت از آلاغ انتقیز شیع ولا شیع